Володя був сином козацького полковника з Дону, мріяв відвідати Ростов-на-Дону та Новочеркаськ, який вважав столицею донського козацтва. Отож всі вони були дітьми білогвардійців і, на мій погляд, великими патріотами Росії. Розмова за їхнім столом також негайно перейшла на доповідь Хрущова з приводу культу Сталіна. І Володя вибухнув. «Навіщо ви це зробили?» «Бо хочемо побудувати демократичне суспільство», відповів я. «Ага, за базіканнями скучили. Розумію, ми тут цього добра маємо доволі. А ви хіба забули, яку велич добула Росія під проводом Сталіна?» «Тих!» – він показав у куток на братів-вірменів. «Ми й близько сюди не підпускаємо. І не тому, що вони вірмени, а тому, що зрадники. Ті, що потрапили на Захід після війни з Гітлером – усі зрадники. Давайте викинемо їх геть!» – один із таксистів виразно кивнув у бік братів-вірменів. Володя заперечив, сьогодні хай посидять. Заради нашого гостя. З якою жадібністю вони розпитували про життя в Радянському Союзі? А коли я повідомив, що служив у Новочеркаську, Володя, тиснучи мої руки, вигукнув «Я хочу на Дон! Чуєте? Хочу на Дон!» «Як ви гадаєте, чи зможу я в найближчі два-три роки поїхати на Дон?» Я відповів, що він може поїхати навіть цього року. «Ні», – сумно похитав головою Володя. «Ми ж бо все знали, що там творилося, тут багато писали про жорстокості Сталіна, а якою тепер стала Росія? Ось що для нас головне!» Потім уже без патетики запитав, «А ярмак у Новочеркаську стоїть? Його не знищили?» Ярмак стоїть!» – заспокоїв я Володимира. «Про те, що руків'я його списа поміж правою рукою та стопою правої ноги було мене, я промовчав». Вила мене, мабуть, у 30-ті роки, коли пам'ятники Єрмакові намагалися звалити з допомогою трактора. Його зачепили ланцюгом за спис, смикнули, але в слабосилового Фордзончика вистачило моці тільки виламати рукії. Тоді накинули ланцюг Єрмакові на ноги, але й це нічого не дало. Бронзовий завойовник Сибіру стоїть непорушно. Звичайно, врятували його не бронзова міць. Хтось із російських патріотів яких не бракувалося серед комуністів, зупинив не в міру розгарячілих борців із проклятим минулим. Брати-вірмени покірно сиділи в кутку, очікували, поки таксисти згадають про свої машини. І справді, хвилин за двадцять вони великодушно відпустили мене. Вірмени чемно подякували Вані за гостину, і ми рушили вулицею вниз, простуючи повз величезні фотографії вродливих дівчат, котрі підморгували нам буцім живі. А тим часом живі дівчата хапали мене за рукави, кудись кликали, чомусь не чіпаючи моїх гідів. Я заговорив про ганебність найдревнішої професії. Але хлопці знайшли аргументи на її захист, сказавши, що життя цих дівчат не таке вже й безпросвітне. Проте обличчя однієї з повій здалося мені дуже і дуже печальним. Мабуть, так воно й було насправді. Її обличчя виглядало розумним, інтелігентним і сумним. Можливо, вона вперше вийшла на оце нічне полювання. До готелю я повернувся в супроводі моїх гідів близько четвертої години ранку. Євгенія також прийшла не набагато раніше. Я довго роздумував про російських патріотів, які ладні були простити Сталінові його злочин за ту могутність Радянського Союзу, яка дала змогу дощенто розгромити гітлерове військо. Мені подобалася їхня позиція, і я, своєю чергою, прощав їм навіть те, що Радянський Союз вони називали Росією. Пригадую ще один епізод, правда, іншої зустрічі, який тоді мені теж подобався, було це на заводі Рено. Коли ми проходили повз конвейери, вже немолодий росіянин крикнув нам «Подякуйте від нас, своїм вождям, за те, що зробили Росію такою великою». Коли повернувшись до Києва, я розповів цей епізод Олесові Гончару, той роздратовано махнув рукою. В Радянському Союзі вони бачать імперію. Олесь Терентієвич, старший за мене лише на два роки, виявився в цьому питанні куди зрілішим, ніж я. Щоправда, розуміння Союзу як імперії Гончар не афішував із трибуни, та й у приватних розмовах, мабуть, говорив про це нечасто. Собор, де Одайс каже, чимало такого, що він ховав у собі заради можливості якось існувати і творити, ще не був написаний. Прекрасний та потворний. Віскальська затока нас добре таке погойдала, хоч то вже був не шторм, а його залишкові горби хвилі без піни на вершинах, так звані мертві хвилі. На мене вони не впливали, я їх майже не помічав, призвичаювшись до ритмічного погойдування нашого теплохода. Але багато хто з туристів переживав напади морської хвороби. Серед них і моя Євгенія».